Harmadik fejezet, amelyben felhívást írunk a turistákhoz. A Zalai Lajhárok igazolása. cugi nagyon eltűnik. Az Erdő utca felett adtam át magam a szellőringatásának, majd a vadásztársaság épülete felé vitorláztam, amikor is egy közelgő sötétecske felhő ráébresztett arra, hogy az életem nem telhet felhőtlen álmodozással. Valami kötelességérzés féle, egyébként is motoszkálta a, a, a... nem tudom mimet. Aztán rájöttem. Ilyen tájt rendszerint a könyvtárban olvasgattunk, meg számolgattunk. Az eső elől is jobb volt tető alá érnem. Friss gondolatokat, Cogi! Köszöntem be a Tudományok Tárházába. Múlyos humorot el ne hagyjon, hát az bizony rám férne most. Elbágyasztott az a sötét felhőcske nyugat felől. Hogy félbe a terveinket a csodás vörös bolygó. Szólalt meg Czogi. Ott tartottunk, hogy turistákat toborozunk Lajhár nézőbe. Emlékeztetett. – Én titkon azt reméltem, hogy már elfelejtette, mert nekem semmi kedvem nem volt a túlistákhoz. – Igen, igen. Bár tulajdonképpen elég lenne, ha egy toborzó felhívást megírnánk, és véletlenül elejtenénk valahol. Ha valaki megtalálja, már is elterjed a mendemonda, hogy a lajhár az igaz. Azután meg már elég, ha kinyitjuk a füleinket. Már is lesz, mint kacarásznunk. Ki tud itt egy felhívást elolvasni? Kérdezte Coggi, enyhe megvetéssel a hangjában a többiek iránt. Na hát, te azt gondolod, hogy csak mi tudunk olvasni? Remete egyértelmű, hogy tud, de például zordipát én tanítottam. Zortibálnak kell a felhívást elolvasni. Remette ritkán jár társaságba. Ki tudja, mikor beszélne róla? Biztos, ami biztos, két felhívás kell. Zordibálnak azért jobb, ha én ejtem az orra elé, nehogy elkapjon téged. Mój! Ígérd meg, hogy nem fogd haragudni, ha mondok most valamit erre. Mikor haragudtam én rád? Akkor mondom. Ha te állandóan vigyázol rám, ping, és nem engedtem a macskák közlenébe. Elfelejtem, mi az az igazi futás. Nézett rám azzal a csillogó szemével, és csendben várta, hogy most erre meg mit válaszolok. Azt gondolom, erre nem tudok okosat mondani, Cogi. Egyrészt igazad van, másrészt, én ejtem el Zordinak a cédulát, és te visszat el Remetéhez. Na, ebbe meggyugodott. Megírtuk a két felhívást. Tesszik nekem, Moly. Jó benne a felkiáltójel is. <gül> nekem is az a véleményem, hogy ezt nagyon jól összehoztuk. Na, olvassuk el még egyszer, és mehet is az útjára. Egyiket én olvastam hangosan, a másik a Cogi. Mondanom sem kell, ugye, hogy kedvencem könnyesre nevette magát? Te, mi olyan vicces ebben? Az egész. Nagyon komolyan hangzik. Tényleg? Aha, ezt simán be fogják venni. Már látom magam előtt Zordi és Méla-Béla arcát, ahogy kitárgyalják. rebette – Kérdeztem tőle. – Remete, szerintem el fog mindenben botlani. Annyira fogja lesni a fák tetejét. El tudod képzelni, moly? – El tudom. És már ismét csak nevettünk és nevettünk. Amikor már eleget tornáztattuk, rászkódtattuk a hasunkat, elindultunk a céduláinkkal. Nem sokára észrevettem, hogy Zordi és Méla Béla böszöm háza felé baktatnak. Egy óvatlan pillanatban eléjük ejtettem a felhívást. Zordi azonnal meglátta és elolvasta. Nézd, Méla Béla, mit találtam? Tolta az óra elé a cédulát. Látom. Hitted volna? Nem. Pedig azt gondoltam eddig. Hogy csak ugratás? Igen. Neked volt igazad, amikor elhitted? Bizonygatta ordibál. Mit? A lajhárt. Mi van a lajhárral? Csodálkozott Milla Billa. Hát most mutattam a felhívást. Nekem csak ezt a papírt mutattad. Ez nem közönséges papír, hanem egy felhívás. Ordibált zortibál. És megyünk? Hova? Hát fel. Na jó, kezdjük előről. Olvastad? Ja, egy kicsit. Akkor most olvasd el jobban. Megkérlek, hogy olvasd fel nekem. Szemembe süt a nap. Mélabéla, te nem tudsz olvasni? Már hogy ne tudnék? Most mondtam, hogy a szemembe süt a nap, nem? Miért kell mindjárt kombinálni? Azért, mert én anya nélkül nőttem fel. Aztól én még nem vagyok sem buta, sem pedig alfabéka... az analfab... Na, szóval az, ami én nem vagyok. Jól van, nem akartalak megsérteni. Hallgass ide! Felhívás A Zalai erdő különlegessége a Zalai lajhár, mely az erdei fákon élő védett állat. Felhívjuk a környékünkre látogató turisták figyelmét, hogy a lajhárokat csak távolról szemléljék, A fákra felmászni szigorúan tilos. Mégis vannak lajhárok. Tilos felmászni a fákra. Mélázott Mélabéla. Talán veszélyesek? Nem, inkább védettek. Az ugyanaz. Vágta rá Ordibál. Gondolod. Lehet. Csendesen elgondolkodva baktattak tovább. Lesz, mit mesélnem Coginak. Hát már itt kellene, hogy legyen, mondtam magamnak, miközben a remetéhez vezető útra röppentem. Átnéztem az egész kanyargós utat. Már remeteháza körül köröztem, de nem láttam sehol. Vájdalom szaladt át az egész testemen. Ha rajta múlna, itt lesné, hogy mit mesélek. Valami baja esett? De nem, túl reagálom az esetet. Nem lesz semmi baj, vigasztaltam magam, nem túl erős meggyőződéssel. Bebújtam a kulcsukon. Remete nem volt otthon, de cogit sem láttam. Az udvara jutott eszembe, hogy ha remete autója nem áll a ház előtt, akkor biztosan messzire ment. Na az ám, viszont hol van cogi? Hát, ha mégis otthon van. Megkerestem cogi házát. Zárva volt, bebújtam, de csak a nagy csend fogadott. Ránéztem vicces kis papucsára, és majdnem elsírtam magam. Remete nem bán senkit. Tőle nem féltettem, a többiektől annál inkább. Nem, még még előkerülhet, vigasztaltam magam. Nem most kihagyom a részletes meséjét annak a két napnak, amelyeket aggodalommal töltöttem. Benéztem én mindenhová. Nem volt kedvem tanácsokat adni senkinek. Hát majd máskor, most dolgom van, kifogásokkal hagytam ott őket. Mégis valahogy azt éreztem, hogy Coginak nincs semmi baja. Két nap múlva megláttam remete autóját. Ritkán szálltam az orrára, de most igen. Oxigéndús lélegzést kívánok. Hogy vagy? Kérdeztem kezdésként. Néha töröm rajta a fejem, hogy hogy a világon vagyok. Na és mi végre? De ennek a kérdésnek a megvitatása hosszabb, filozófiai eszmefuttatást igényel. – Bizonyára feleltem tétován. – Azt viszont elmondhatom, kérem, hogy egyesek szemtelensége már határtalan. Épp a fővárosba utaztam volna pakros teendőimet intézni, de csak a vonatig mentem autóval, amikor is látni véltem, Illetőleg határozottan megláttam, hogy az autó ülése alatt egy egér tűnik el. Igen, kérem, egy egér. Már csak ez hiányzott. Le tehát butaság. De hogy hiányzott az amúgy öreg amortizálódásnak induló autómnak, hogy mire én visszajövök egy egér? elráksálja a vezetékeket benne. Amint a vasútállomás előtt megálltam, ütögetni kezdtem. De hát na, nem csak kezdtem, ütögettem is az autó oldalát. Na, de hát nem mozdult. Erre letörtem egy száraz ágat egy bokorról, és azzal is megrezzentettem. Na de hát ennek a szemtelensége kérem, oly határtalan, hogy ott marad bent, ügyet sem vetve igyekezetemre. Ekkor rendkívüli ötletem támadt. kiabáltam, hogy macska, macska. Na de hát ettől sem menekült el. Nem jutott eszembe annál bölcsebb gondolat, mint hogy betérjek egy közeli boltba, és valami megoldás után keresgéltem. Számtalan írtó között válogathattam. Mérgek különböző változata, csapda és a többi. De hát kérem, nyilván köztudott az a tény, ami rólam tudomásom szerint elterjedt. Hogy én próbálom életemet az irányba terelni, mi szerint ne csak lehetőleg senkit. Így aztán elveimmel ellenkezett volna az a kétségbe tett, hogy kiírtsam a szóban forgó egeret. Ha viszont elriasztani nem tudom, mi más tehettem, mert annál bölcsebb gondolat nem jutott eszembe. Ráillantva a magokra, hogy hát már kérem én tudom, hogy az egér nem tartozik a madarak rokonságába, de szívesen fogyaszt magokat is. Minek után a romlandó étellel nem akartam bebüdösíteni az autót, a dió jó ötletnek tűnt. Vásároltam tehát egy jó nagy tasak diót és minden utána jó, a nagyokat. Nem bírtam tovább. Elrepültem onnan nagy megnyugvással, hogy Cogi nem lehet kiírtva. Tehát valószínűleg már hazaért. Beröppentem a kulcsúkon, és az orrára szálltam volna, de láttam, hogy alszik. Később aztán újra benéztem hozzá, de még mindig aludt. A következő alkalommal már az oldalára fordult, legközelebb pedig a hasára. Jaj aj, de jó, oly, az a megdagadt hasika, na az már felébresztette. Itthon, újra, itthon! Üdvözöllek az én kis otthonomban, moly! Érzelem dús visszatérést, elveszett boldogságám számomra, hogy hazakerültem. Én nem is hiszed, ha majd elmesélem, mekkorát utaztam. Azért valamit más helytek Beszéltem Remetével. Te tudtad, hogy ott voltam? Nem tudom. Két napon keresztül kerintem tanástalanul. Arra alapoztam a feltevésemet, hogy Remetéhez indultál a felhívással. Azám! A felhívás! mi van vele? Az autójában van. Az jó. Tehát remeténél kerestelek, de nem volt otthon. Amikor visszatért, bokros teendőit maga mögött hagyva, akkor mesélte el dúlva-fúlva, hogy egy ekeret látott az autójában. Adám, amikor véletlenségből az autójában. Mesélte nagy izgalommal, Cogi. Ugyanis elindult vele. Először is megkerestem azt a lyukat az alján, fi, ahol bemártam. Óriási volt a sebesség, nem mertem kiugrani. Mm, Gyávaság ez, múj! Dehogy! Nagyon jól tetted, hogy nem bugrátál. Na, mesélj tovább! No hát, amikor beletörődtem, hogy ott maradok, kényelmesen elhelyezkedtem a hátsó ülésen, és mm, nézegettem a tájat. Rengeteg mindent láttam, annyira sokat, hogy azt majd máskor mondom el. Most én ott folytatom, ahol nagyon-nagyon sokára megálltunk. Elszíntogtam örömömben, de rövid ideig tartott a derű. Várcsak, csak, igen, erről morgulódott remette, hogy nem sikerült kikergetnie. De nem ám, ilyen messziről nem találtam volna haza. Tudtam azt, hogy remetével kell minden áron maradnom, mert egyszer csak hazatér. Nagyon okos vagy, Szogi. Ez okosság! Szép, hittem, rosszat tettem. Főleg, amikor mindenfélével hadonászott. Aztán meg azt kiabálta. Macska! Macska! Attól tartottam, hogy elment az esze. Mégsem láttam más kiutat, mint hogy vele maradok. Ő is rájött később, hogy nem macska vagyok, mert diót hozott nekem. De mi ez sokat? Csugi, nem gondolta ő, hogy te macska vagy. Csín, hát akkor miért azt kiabálta? Azért, hogy elmenekülj onnan. macskaszagot nem éreztem. Gyorsan rájött, hogy nem tud félrevezetni, ezért ment dióért. Jutalmul, mert nem hittem el. Igen, igen, valami olyasmi. Na, mondd tovább. Ah, tíj, tíj, amikor megláttam azt a rengeteg diót, hát majdnem megfeledkeztem a józan eszemről. Gondolod el, mit éreztem, amikor bezárt az autót és elindult a vonat megálló felé. Én még soha nem utaztam vonaton, de most csak azt mondogattam magamban, hogy remetével kell maradnom. Két diót felkaptam, és futottam utána. Cogi, te elkísérted Remetét a fővárosba? Majdnem. Mm, valamitől meggondoltam magam, és úgy döntöttem, mégis az autóban maradok. Mi volt az a valami? Hát, hát én két valami is volt. Talán három is. Eszembe jutott. Nagy az esélye annak, hogy nem csak Remete, de az autója is hazakerül egyszer. Ah. Másik valami. Sütötte le szemét elősen szoggi. Az a sok dió az autóban. A végső döntést mégis akkor hoztam meg, amikor a vonat ablakának belső szélén megláttam bevésve két szót. Bár nem értettem egészen, miért volt odaírva. Az sem, hogy mit jelent, de nem tettet. Mi volt az a két szó? On már! Ö, inkább leírom. ki ha ni -e es jes Hát nekem ez valahogy nem tettett. Főleg szint táblába vésve. felkiáltó Éppen időben gondoltam meg magam, mert alig, hogy leszaladtam a lépcsőn, a vonat elindult. Megkerestem az autó alján azt a kis lyukat, Bementem rajta, és megfogadta magamnak, nem mondolok ki az autóból többi, nehogy valami miatt itt maradjak. Két napon keresztül csak diót ettél, és az autóban voltál. Mennyire unalmas lehetett? Nem volt unalmas, nagyon ritkalmas volt. Megszomjaztam a sok dióra, és vizet kellett szereznem anélkül, hogy elhagyjam a helyemet. Hát. Azt meg hogy csináltad? Kiültem az ablakba, és nézegettem kifelé, hogy ötletet kapjak. Láttam ott egy velemet, aki mósákat tegegetett. Kis diódarabokat szórtam ki az autó mellé. Észrevette, és oda jött, Megszólítottam, és jól elbeszélgettünk. Később felajánlottam, hogy adok neki még diót, ő meg nekem vizet. Nagyon leleményes egérke vagy, Coggi. Büszke vagyok rád. Tennek ennek őrült, Egy szín nem gondoltam. Szóval... Szóval? Hol tartottam? Vizet szereztél. Attól kezdve szép volt az élet. Ettem, ittam, aludtam. Kiültem az autó hátsó üvegéhez nézegetni. Sokan megálltak. Azt hitték, plusz vagyok. Végre aztán megérkezett remetet. A többit már tudod. Nagyjából igen. Mosolyogtam a hasikáját méregetve. Mostanában diót nem kérek. Mm, miért is kaptam én ennyi diót? Azért, mert aggódott remete, hogy nagy becsben tartott öreg autójában elrágod a vezetékeket. Miért tettem volna ilyet? Előfordulhatott volna, nem? Hát, talán igen. Akkor aztán még több kalandba lett volna részed. Ennyi bőve elég volt, mondta Czogi és már kacagott is. De jó, hogy itthon vagyok, mój. <gül> Én is nagyon örülök. Azonban szükséged van egy kis portolásra. Miért? Ha majd a tükörben nézel, talán rájössz. Duzzogás, mentes önkritikát. Változatlan múj stílust! Magára hagytam, had elmélkedjen, de messziről láttam, hogy a tükörben nézegeti magát és nyomogatja a hasát. Egy kis dió tengést láthatott rajta. Ismét olyannak hallottam az esti tücsök koncertet, mintha először hallanám. Hangos volt ugyan, mégis végtelenül megnyugtató. Rengeteget tud adni egy ilyen nyáresti hallgatás. Később a békák is csatlakoztak a hangversenyhez, és én addig hallgattam őket, amíg az éjszakai madarak kiáltásai is belevegyültek a mindenség varázslatába.